I, I, right. so I, I Olá pessoal, timbuk 3, abrindo o som de Londres desta semana. Este é o nome da dupla ou será um trio? que está acontecendo nas Paradas Londrinas. Só que o Timbuk3 é uma banda americana, perfeita, portanto, para o programa de hoje. Vocês vão ficar sabendo quem são os americanos que estão fazendo sucesso na Grã-Bretanha. Mais tarde no programa, eu esclareço o mistério do Timbuk3, uma dupla ou um trio. Mas antes, vamos ouvir um outro americano que está em sexto lugar entre os mais vendidos esta semana, os 20 mais vendidos. A música é C'est la vie, isto mesmo, um título em francês. E o compositor e intérprete é Rob Neville, um californiano que já teve suas músicas interpretadas por Al Jarreau, pelas Pointer Sisters e por Alison Moyet. Mas... Finalmente, Robbie Neville partiu para interpretar suas próprias composições, e o sucesso foi imediato. O primeiro LP solo será lançado este mês, mas Robbie Neville já figura entre os 10 mais vendidos nos Estados Unidos, e daí para a cena pop londrina foi um pulo. C'est la vie! sucesso do americano Robbie Neville nas paradas britânicas. E agora vamos esclarecer o mistério do Timbuk3. Não se trata nem de dupla, nem de trio. Somando, dá três. Só que um não é gente, e sim um gravador portátil que vem acompanhando o casal de americanos Pat MacDonald e Barbara Kay desde os tempos em que eles se apresentavam nas calçadas da vida em busca de alguns trocados e de um contrato pois agora eles conseguiram estão com um sucesso nas paradas the future so bright i got literalmente o futuro é tão brilhante que eu tenho que usar óculos escuros mas do gravador portátil eles não se separaram e deu certo vamos ouvir o resultado i got a job waiting for my graduation 50th year or we'll by a lot of beer. Hooray! Right. casal e um gravador portátil e o sucesso das paradas britânicas, o futuro é tão brilhante que eu tenho que usar óculos escuros, um título profético para este casal, pode-se dizer. E já que estamos falando de americanos que estão acontecendo por aqui, não dá para deixar de registrar o fenômeno Whitney Houston, a belíssima e sensualíssima cantora de soul, que na semana passada conquistou... Cinco Grammys, o prêmio máximo da indústria fonográfica norte-americana. O LP que deslanchou a carreira desta jovem de 24 anos, que já foi chamada de A Estátua da Liberdade Negra, recebeu o Grammy de melhor LP pop do ano nos Estados Unidos. Dentro de alguns dias, serão entregues aqui em Londres os equivalentes britânicos dos Grammys americanos. E não será surpresa se Whitney Houston for contemplada com algum prêmio na área dos lançamentos internacionais. Em outubro do ano passado, ela deu quatro concertos na Wembley Arena que entraram para a história. Também não é para menos. Filha de Sissy Houston, prima de Diane Warwick, amiga de Aretha Franklin, ouçam um só no que deu. A few stolen months is all that shit. No other man's gonna do some save it all my love or you It's love. Whitney Houston, a premiadíssima da indústria fonográfica norte-americana em 86. Mas depois de tantos americanos que estão fazendo sucesso por aqui, o som de Londres vai terminar com uma banda britânica no melhor estilo, Simply Red, uma das mais cotadas para coletar prêmios na cerimônia dos melhores do ano no mundo do disco, aqui na Grã-Bretanha esta semana. Os vencedores vocês vão ficar sabendo no próximo programa. Por enquanto, deixo vocês com uma das bandas mais cotadas para coletar muitos prêmios. Simply Red e seu último lançamento, The Right Thing. I don't know.